membahas tentang permasalahan jihad. Kehadiran kita di tempat ini adalah jihad fi sabilillah. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka menyatakan barang siapa yang bersikir kalau orang hadir pengajian, jalan pergi nuntut ilmu, hadir majelis, itu bukan fi sabilillah, bukan jihad fi sabilillah, berarti akalnya enggak beres. Rasulullah sallallahu alaihi berkata sedang beliau mengatakan nagrah tun, aurauhatun, fi sabillillah kayun minat dunia wama fiyah. Sungguh perjalanan fi sabillillah yang kau lakukan di pagi hari atau sore hari perjalanan fi sabillillah yang kau lakukan pagi hari ataupun sore hari itu lebih baik daripada dunia sisiya sehingga dijadikan daripada perjalanan fisabilillah barang siapa yang jalan dari rumahnya wahai hadirin majelis salim bahwa fisabilillah datang jalan bagi kita mau mengaji fisabilillah datang jalan mau silaturahmi fisabilillah datang pergi berkunjung ke rumah orang tuanya ziarah mereka bahwa fisabilillah datang ngaguri orang yang lagi berselisih bahwa fisabilillah datang pergi untuk memberikan nasihat amar ma'ruf Itu adalah sesuatu yang amat luas enggak sedikit enggak sesempit Yang dipikir oleh sebagian orang Dipikirnya jihad cuma megang bolak doang Dipikirnya jihad cuma megang pedang doang Rasulullah SAW Sampai mengatakan Akhtar Syuhada ummati Syuhada furush. Kebanyakan para syuhada Dari umatku ini Adalah syuhada kasumur Cuhada matinya meninggalnya bukan di medan perang, tapi di lafzor. Kenapa? Di hatinya membawa semangat jihad, membawa niat jihad, mengemban jihad perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu jihad yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabilah Allah. Ilallah, al Qur'ul Hasan, Ta'limul Ummah, Kambiah. Ini dakwah dan jihad kalau sungguh Allahyarham Nabi, tatkala beliau bersabda, tatkala beliau mengajar, tatkala beliau berdakwah, tatkala beliau menahan cercaan dan matian dan membalas itu semua dengan kebaikan yang dilakukan keburukan tersebut oleh orang-orang musyrikin, beliau balas semuanya dengan kebaikan, dengan santun, dengan dakwah, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Maka dilakukan Masa-masa da'wah tersebut Dilakukan 13 tahun di Mekah Dan Rasul SAW Yang beliau menghabiskan daripada masa da'wahnya Di dalam medan perkelangan Sedikit Hanya sekian tahun saja Tetapi malah lintas Dari 23 tahun tersebut Dihabiskan di dalam jihad. Dengan ilmu, dengan ajaran, dengan dakwah Dengan kata-kata yang baik Dengan, dengan sunnah al-hasanah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Waktu di Mekah, Nabi Muhammad Tidak pernah bawa golok Tidak bawa pedang Tidak pernah melakukan kekerasan apapun Akan tetapi Allah Ta'ala melahinkan Kepada Nabi Muhammad Di tengkah tersebut Wajahidil lufriqin Wajahidhum jihadan kabira Jihad terhadap mereka Dengan jihad yang besar ini jihad, di Mekah ini ayat ini turun. Jihadlah kaum orang-orang musyriki dengan jihad yang besar. Nabi kalau disuruh oleh Allah Ta'ala dilaksanakan, nanti gagal. Allah Ta'ala suruh Nabi, jihad tuh. Jihadlah, orang musyriki dengan jihad yang besar. Dilakukan atau tidak oleh Nabi Muhammad? Dilakukan. Dan ini ayat turun di Mekah. Dilakukan oleh Rasulullah di Mekah. Tapi Nabi tidak bawa golok di Mekah. Tidak bawa pedang di Mekah dan dinamakan masa-masa Mekah 13 tahun jihad dan kabir masa jihad yang besar tidak ada ngumpet-ngumpet di suatu malam di kaabah dikelilingin 360 berhala akhirnya malam mumpung tidak ada orang lihat tidak hancurin satu tidak tapi Nabi disebutkan masa beliau di sana jihad dan kabir apa yang beliau lakukan di situ beliau beliau bersabar beliau berdoa Kemudian juga beliau mendidik dan membina umat. Shallallahu alaihi wasallam. Wa wa Waktu pulang dari suatu peperangan, pertempuran, di mana banyak sahabat yang terbunuh, banyak yang terluka parah, pulang ke Madinah dalam keadaan terluka, yang berumah, Abu Nabi bilang, terojah anak, minjihad, minajihad, al-Asr, minajihad, al-akbar. Kita pulang. Daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Nah tadi di medan perang dinamai nama nabi jihad kecil. Nyampe rumah nih jihad besar. Ada apa di situ? Itu adalah kelanjutan daripada ketika seseorang sudah melakukan jihad yang kecil, kemudian nanti rumah terus apa? Orang sudah pada masuk Islam, sudah pada beriman, terus apa kelanjutannya? Nah itu di situ justru perlu perjuangan lebih banyak, pertempuran beberapa hari tidak selesai. Akan tetapi, sebab pertumpulan itu apa? Ada kelanjutannya. Pendidikan, dakwah, terbiatul awlat. Menjalankan salat lima waktu. naik itu jihad yang besar. Mekam hawa naftu. Menjaga diri dari kemaksiatan. muhafalah al-Qur'ad. naik itu jihad yang besar. Tetapi orang, kalau pikirannya picik. Menyangka, wah yang penting, sudah mikul borok, terus sudah selesai. dah selesai pengurusan yang lain tidak penting tazkiah tidak penting Pembersihan jiwa tidak penting itu bukan jihad Nabi bilang apa? Rukbah kecilin bain asyafain Allah mu'a'lam bin iyad seringkali ada kalinya orang yang terbunuh di barisan peperangan di dalam barisan peperangan tetapi jangan dikira kalau di tengah asyaf sallad Allah tahu apa niatnya dalam riwayat yang lain ada satu sahabat, satu orang, satu sahabat bilang, ketika ni ada yang mati, katanya mati syar'i, terus dibilang matu sahabat. Hani, Allahu Yangna, orang ni dia masuk syurga. Nabi menutur, Uama Yudrik, entah ngomong enak sangat, tahu dari mana memberikan predikat syurga sedemikian gampangnya. Uama Yudrik, la alaughkan dia takkan lagi melayani. Jangan segampang itu. Memprediksikan mati di medan perang boleh pasti dia mati. Saya belum tentu. Barangkali dia dulunya sering ngomong hal-hal yang bukan urusan dia, yang bukan kepentingan dia. Artinya, kan dia melaluikan sisi tazia, melaluikan sisi tazia sehingga jihad yang dia laksanakan tidak dibangun atas dasar yang sah. Boleh Ali nabi benar-benar, Allahumma Dia dia mengatakan, aku tidak pernah mengumpulkan pedangku ini untuk Hawa nafsu akan tetapi di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keinginan untuk membela diri, tidak ada keinginan untuk membela nafsu, tidak ada keinginan untuk membela kelompok tidak yang dibela adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya nabi makan masalah Allahariwalusubizalam ada orang yang berperang tujuannya untuk beri untuk beri dengan alasan-alasan yang ada sekarang nabi ngasih poinnya satu. Barang siapa lidah puna kalimat Allah yang oleh sabda firasatilah, barangsiapa yang bertempur berperang tujuannya satu untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam, meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang firaatilah. Tapi kalau dia bikin hal-hal yang malah menjatuhkan Islam, membuat citra Islam jadi rusak membuat citra islam menjadi buruk jadi menjeladikan islam apa itu yang namanya bisa visabilillah nabi kasih dasar yang berperang yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat islam menjadi naik nah itu bisa visabilillah tapi kalau malah bikin menjatuhkan islam karena dia lakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa dasar keilmuan tanpa dasar yang sahih tanpa dasar tazkiyah tanpa dasar akhlabul kalimat maka yang ada ketiadanya itu terbalik dari apa yang diharapkan, bukan ajaran Islam malah menjatuhkan Islam. Itu disebutkan kauasanya. Muslimin tidak berhasil di masanya Salamudin alayyubi untuk merebut daripada al-masjidil Al Aqsa, melainkan itu Syaikh Nasa alayyubi itu di masa mudanya beliau adalah orang yang memiliki obsesi. Memiliki perhatian besar dengan kitab-kitab karangan Al-Imam -Ima, Al Al-Ghazali Banyak mengkaji dan mengamalkan daripada kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin, Ahmad, bin Ismail Al-Ghazali Maka dengan berkat ini kita terbuka daripada Masjid al-Aqsa berhasil direbut oleh kaum muslimin Kenapa? Dasarnya adalah tersuqyah Akan tetapi kalau dia sendiri merusak, bobrok asasnya enggak kuat maka justru akan semakin goyah dan menimbulkan kekacauan. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita. Intinya, mau jihad, mesti ngaji, mesti belajar, mesti nutut ilmu. Belajar juga kepada yang jelas asal usulnya dari mana. Wal Habib Ali bin Abu dari awal hidupnya sampai wafatnya, beliau berada jihad fi sabilillah. Dan para ulama-ulama yang lain, mereka adalah orang-orang yang menjalankan jihad fi dengan pena mereka, dengan tulisan mereka, dengan ucapan mereka. Dan senantiasa cihat mereka tetap langgeng abad hingga hari ini. Mereka pun kala dihdi tulis untuk mereka dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala dengan hidayah kepada e, kita sekalian, e, e. dengan taufik kepada kita sekalian, dan dijadikan Allah taala meneka taala menerangi hati dan sanubari kita. Allah menjadikan mana hari yang terdahulu la ta'cinna wala minna wala 'ana jiddiyan wala ma'anna sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh kepada jenda